היפופוטן! והנה הוא מגיע, רב פקח שועלי, עם חוק זה לא מצחוק! הפינה של רב פקח שועלי! אה, פינה! מה קרה לך עדיין? בלבלת בקול הזה, בקול ההתחלה? כן, מה שלומך, שועלי? שלום גם לך! שלום, אתה אומר... שלום. שלום גם לך, ברכות על ראשך וכנים על ראש שונאיך. מה אתה שמח כל כך? אני שמח כי נסעתי לאירוויזיון! מתי? מתי? בטקס האוסקר! באירוויזיון, נסעתי לאירוויזיון, מה? מה עשית שם? זה התחיל... לספר? כן, ספר. אתה רוצה את הסיפור הארוך, הקצר, או המעניין? המעניין. טוב, הלכתי ביער וראיתי אור. הקצר. מה קרה? אתה משנה כל הזמן, מה? כזה אני. ספר. אוקיי. בוקר אחד אני מתעורר מהחלום, נפקסם הוא קומדיה בחלום. ובטלפון מדבר מפקד התחנה, סאסון מצלוי. מה הוא אמר? אמר... כבר עשר בבוקר, למה אתה לא בעבודה? סיפור מעניין מאוד. חכה, הלכתי לתחנת המשטרה הקרובה לביתי, נכנסתי לחדר ו... הפתעה סופריז! עשו לך הפתעה? לא, נכנסתי לחדר, לא נכון, הייתה יום הולדת לתקווה. אז רקדתי קצת, שרתי, היה גם חספן, שמתי לו כסף, כמו לחספנית. מה שמת? כמה שמת לו? מטבע של שקל. איפה מדבקים שקל לחשפן? דחפתי בחריץ מאחורה של האינסטלטור. שומע לי. אירוויזיון, אירוויזיון. אוקיי, מיד מגיעה פיקנטריה. הלכתי למשרד, הורדתי את הכובע של השוטר, קלעתי בול על קוליו, ושמתי רגליים על השולחן, התחלתי לעבוד. אתה כבר שעה נותן את מה... אירוויזיון, אירוויזיון. חכה, חכה. פתאום נפרצת הדלת, ומי נכנס? החשפן. לא, אבל דומה. נכנס מנכ״ל רשות השידור ואמר אדוני שירך ליסטלבט אל חוף יתקבל לאירוויזיון ואתה ולהקתך תיסעו לייצג אותנו שם כתבת שיר לאירוויזיון זה שיר ישן שהמצאתי פעם במסיבה והנה אני הולך להיות השוטר המזמר השוטר הכי מפורסם בארץ חוץ <חוצמי> משייקי אופיר אולי. איך קוראים לשיר אמרת? ליסטה לבט על החוף. ומי שר את זה עוד פעם? תגיד לי. אני. אתה. היי היי, יש לי קול חם, תנור, קול תנור. קול תנור. אני גם יודע לרקוד, הנה, סטפס. אוי, היית צריך את זה? את המתקן דיסקי מקריסטל? לא, זה... סליחה. לזרוק את זה בכל מקרה. נוריד לך את זה מהמשכורת. אז טסת לשם בנוח? לא, תרעידו לי את זה. כן, טסתי מחלקה ראשונה. כן, יורידו. מחלקה ראשונה? לא ירעידו. בטח, מטוס צבאים, חיילים, מחלקה ראשונה. לא מטוסים, עזים ותרנגולות, כמו בנופש שנסענו לטורקיה, מהרדיו. ומה קרה? עליתי לבימה, לבשתי שמלה נוצצת עם סמל של המשטרה, שרשום עליה גם דש לכל השוטרים, והחלמה מהירה לחני, זאת הסמלת חני. שהתנסקה עם חיים וקיבלה דלגת חני חיים. לא הבנתי. חני חיים. אוי. נאווי, זה בדיחה שלך. תשמע, זה סיפור יפה מאוד, יש בו רק בעיה אחת קטנה. מה קרה? הוא לא אמיתי. לא? לא. למה לא? זה לא אמיתי, אתה ממציא. אתה צוחק עליי. אז איך אתה מסביר את הקסיטה הזאת? את הקסיטה הזאת. and now from Israel Rav Pakar Shuali having fun on the beach and now from Israel Inspector Shuali the Javenti 80th וכן אוהד מוסל סלבן וחווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו סלוויסט על, על העוף זהו, קיום. תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם, היפופוטם, co.il